Місяця червця ж у Купалів день. Людота з Лоськом ішли навпростець впростець Дібровою. Торік на Купалове свято Ковальчук випадково заблукав під город і не бачив собі дівчину. Була вона вельми красна з виду, чорнява і струнка, і хлопець потому кілька разів ходив до городу, тинявся попід засіками, пантрував на стежках понад хрещатим яром, заходив і в сам город, але більше не побачив тієї діви. Накупало ж усі дівчата виходять грати коло вогнів, і Людота сподівався побачити її. «Було б рік ти, як тебе кличуть!» – повчав старшого товариша Лосько, хоч сам до дівчат не ходив і не наважувався. Людота махнув рукою. не єси, кітці, хвоста зав'язати!» Сонце ще прозирало між дубами, та порубки вийшли раніше, на всяк випадок, щоб не вгавити чого. А що, коли вона є княже Чадо? Таке. Княгиня Рада має тільки два сини – Богдана і Володаря. А як Богданова є? Ні, Богданові самому пішло лише, мабуть, 27 -е літо. А як Болярська? Людота зітхнув. Звичайно, Болярівни за нього ніхто не віддасть. Але що переливати воду з порожнього дзбана та в розбитий? Треба спершу побачити, хто воно і що воно є. По тому думка навернулася на старе, коваж Стоян порадив тоді сходити до старця Славути. І за ці дні дізнався таки чимало знав уже, хто був той таємний Велімир. Колись нашу землю загарбали готи, збирали дань на смердах, брали й так поза і худобу, і хліб, і молодих дівчат і хлопців, яких перетворювали на робів, і ніхто не міг їм сказати слово супротиву. Вожді й князі ховалися від готських дружин у найглухіших лісах, одкупались од них сріблом, золотом, і худобою, і рубами, і ніхто не відає, як би далі й доки було б. Та знайшовся князь Божко, який вийшов у степ і гукнув Хто не боїться гота, ставай по праву руч од мене. Охочих знайшлося чимало, та в першій жераді розбили їх і розіп'яли на хрестах і самого Божка, і синів його, і сімдесят боляр велі їх. Тоді зібралося вічі старців і вождів, і князів, і стали думати, як позбутися гоцького ярма. Найстаріший старець привіз валами величезного меча і сказав, що то є меч Юра-побідника, симогутнього бога Ратій миру, кований на горнилі Соварога і гартований у крові непорочної діви. Хто подужує підняти меч, тому ніхто не зможе противитися, той буде таким могутнім, як сам Юр. Підходили до воза князі і вожді кожен, хто почувався на силі, та тільки князь Велімир зумів підняти його з воза. Він став великим князем, якому поклонилися князі й можі. Велімир крутнув мечем на один бік, пішов дим, крутнув на другий, усе взялося вогнем. Великий князь зрушив усіх полян і повів їх супротиву готів. Готи не могли впиратися такій силі і пустилися навтіки. Так Велімир визволив з-під Ярма не тільки полян, а й сівер, і дерева, і кривичів, і смоличів, і лугорів, і всіх, хто поклонявся Богові, та Юрові, та Перунові, готів же загнав світ за очі. Було селі тому сорок і гідне. «Чуєш, Людото?» – мовив Лосько, вивівши товариша з глибокої задуми. «Тож ми тоді нічого не дали смоводяному, він і покарав нас». Крижнів і черочків дав уловити, а тоді підкинув нам на племінщину того Нава. Людота подумав, що товариш має такі слушність. Ніколи не можна нехтувати ні духами, ні бісими, ні берегинями. То, напевно, було таке діло рук водяника, бо чого б саме в них під ногами опинився мрець. Усі ходили і не бачили, а їм трапилось. Тоді ще білгородський отрок і ребра полоскотали. Хлопець озирнувся довкола і ніяково спитав лоська. «Що там у торбі маєш?» Той зрозумів, про що йдеться, і почав витягати житній хліб і пшенишні пироги, і смажено крижатину, і сир. Людота, повагавшись, уломив шмат хліба, взяв грудочку сиру, приміряв на око і зозернувся довкола. Над галявиною, до якої підходили, крислатів могутній старий дуб. Хлопець поклав йому на нижню гілку хліби з сиром, тоді полізу торбою витяг півпирога. «Їж, лісовий душ, і ви, русалі та нави, і цури, і пеку, і ласкаві та неласкаві обереги, і ти, хорони охоронцю, і ти, Марку, що мітиш усяку дорогу і стежку почалом і кінчалом, їжте всі і не заступайте нам очей, аби могли смоті йти туди, куди йдемо. Все, молимо вас ми, Людота Ковальчук з городища та його брату третє Лосько». Проказавши, він глянув на товариша і звірився. «Як, мислиш, почули суть?» «А ж!» – відповів той. «Ось тільки дати, та щоб не...» І вони веселіше подались навпрошки лісом. Уже над хрещатим яром Лосько сказав. «Було б заразом і купалові наректи!» «Тоді!» – сказав Людота. Лосько похитав головою. «Тоді не буде, поїмо все!» Було ще рано, та на взлісі діброви до самого хрещатого яру вже майоріли яскраво гаптовані сорочки, темні ногавиці і білі перехрещені спереду шнурами навої хлопців. Дехто грався в гилки, дехто спочивав на моріжку після, мабуть, неблизької дороги, інші ж просто стояли гуртиками або ж справляли гигоньки. І те нікого не дивувало, бо свято великого сонцестояння буває разу літо, і на купала ніхто не береться ні за холодну воду. У Києвому городі ворота стояли навстіж, і хлопці здалеку позирали на них. Тільки коли задіброво над горою дитинкою сіло сонце, жовте й розпечене, бо цей день найдовший у літі, хлопці почали збиратися біля полудневої засіки над кручею, що спадала одним боком до Почайни, а другим – до Хрещатику. Перегодя з перегодя з'явилося кілька киянок, і порубки з'юрмилися коло них. Народу більшало і більшало, приходило із Можів Ловчих, із Берестового, із Дніпра, із Земельсівських, Дарниці, Броварів, Княжичів, що були віддавен під рукою київського князя. Разів зотри в Юрбі промайнули знайомі обличчя білгородських смердів, та вся увага Людотина лишалася коло полудневих воріт. Уже зайнялись перші вогнища й пішов у гору дим. Уже волхви, конячу голову і руду кішку на вогні спалили. А Людотиної дівчини не було й не було. Над усе боявся хлопець, що вона затримається, і тоді годі буде її впізнати в Юрмиську. Та вона з'явилася. Була ще гарніша, ніж торік, і Людоту взяло на жахи. Що, коли зараз її опосядуть з усіх боків? Дівчина стояла в воротях струнка й пишна, вдягнена в просту полотняну сорочку, мережену на грудях, рукавах та подолі, і у картату червоно-зелену полохту. Чорна коса була прихоплена з-за потилиці широким мідним кільцем, а вінок тримала й досі в руках поперед себе. Людота якийсь час дивився на неї, мов зачарований. Лосько, збагнувши чого товариш деревіє, почав штовхати його ліктем, але той лише відбивався лоська. Речи, купалося в Дніпрі скупало. Речи. Киянка й не дивилася в його бік. Уся її увага була прикута до гамірного корогоду, що вже визміювалось біля врочистого принесення жертви навколо височенного багаття. Людота підбіг до неї в ту мить, коли дівчина рушила до гурту і обізвався неслухняним язиком. Купалося в Дніпрі скупало, чолоси вінком уквічало, віночком та ще. Далі все вилетіло з голови, і він стояв і дивився на дівчину, і не тямив, що має робити. Дівчина зашарілася і опустила вічі долу, почала щось вимальовувати пальцем ноги на пилюці, І Людота вже чекав от коша чи насмішки, бо чого ради забув купальницю, та незнайомка спитала його тихим голоском. «Тебе як гукають?» Хлопець проказав протягло. «Людота!» «А мене Славка!» «Ти киянка Єси?» «Киянка Єсмь!» «А я тебе знаю!» Вже трохи посміліша отрок. Того літа не купала. «І ям тебе виділа. Звідкуду Єси?» «З городища. Ям ходив шукати тебе і виглядати, а тебе ніде не було». «Була м у городі. Не пускають мене за засіки». «Що ради?» «Робота». «Що ти чиниш?» «Усе. І пряду, і чую, так?» «Багато роботи?» «Вельми! Аграти, підеш зі мною? Сьогодні є купала!» Вони побралися за руки і побігли туди, де вже на повну силу йшло свято. Дівчата й хлопці, половившись у довгий корогід, визміювалися між кількома багаттями і співали купальних пісень. Людота хопився за крайню дівчину, і вони зі Славкою помчали. Дівчина сміялася, її вічі вилискували проти вогню весело і заклично. Людота раз по раз озирався на неї, і серце йому поймалось невимовною радістю. Чи думав він, що найкраще в усьому Києвому городі, в цілому світі найкраща дівчина піде з ним до гри? Він кружляв і тяг за собою навку, і подумки обіцяв дати ясному Купалові все, щоб той не забажав. «Держись!» кричав Людота, коли корогодом починало метляти в усі боки. І вона радісно відгукувалася. Держусь! Держусь! Порубки запалили в хрещатому яру над самою річкою, ще більше вогнище, і отаман корогоду потяг усіх із кручі додолу. Знявся несамовитий вереск і виляск, і басовитий гигикання. до довжелезного корогоду зазвивалося в яр, Хто тримався рук, хто пускався, кинутий гемонською силою в прірву, і реготу не можна було нічого почути, та ніхто й не прагнув того. Над яром стояла чорна ніч, тільки багаття на березі осявало траву й пісок червоної заграви. Збігаючи зі стрімкого схилу, Людота пустив чужу руку і тепер стрибав тільки вдвох із Славкою. Вже коли круча кінчалась, дівчина так шалено бігла в темряві, що спіткнувшись, Упала просто в обійми хлопцеві. Вони так і застигли, самі в чорноті ночі, радісній, переляканій, безмірно щасливі. «Ти чого?» – сказала дівчина і випручалась. «Нічого!» Людота взяв її за гарячу руку і пошкріб дівчині пальцями долоню. То вже був усім відомий знак. І Славка спробувала висмикнути руку. «Ти що мене деремезеш?» Людота мовчав. Якщо рік ти ймеш, що любиш мене, то... То що? То лжа є, підвищила голос дівчина. Кувальчук сказав, а таки ж люблю. Вона стишилася, перестала випручувати руку з його цупких пальців, які досі теремезили її гарячу спітнілу долоню, і промовила. І я тебе люблю. Шестого літа запав Єси мені в душу. І ти з мені запало з того літа, визнав хлопець і цмокнув її в щоку. Дівчина сахнулась. А це що ради? Підеш за мною, замість відповіді спитав він. Славка глибоко зітхнула. Мене за тебе не пустять. Хто? Хто? І княгині, і князі. Хіба вітця не маєш? Маю. Вони помовчали. Тоді Людота сказав. А я тебе вмикну. Вона знову зітхнула. Сам не схочеш, а то що ради? Бо я. Вона зайшлася гірким плачем і плакала довго і невтішно. Нарешті трохи вгамовала. Ти хто єси? Смерть? А чи ж лядник? Смерть, гордовито відповів хлопець. А ям чи лядниця? Руба зумів єси? Ні, вперто відповів хлопець. «Умокну тебе та й годі. І потяг далі, в яр, де було тихо і безлюдно, і куди не сягало світло великих купальних вогнищ. Він увесь тремтів, і дівчина теж тремтіла Це він відчував, міцно тримаючи її гарячу руку в своїй руці. З неба капали зорі, великі рясні. Людоті навіть здавалося, що він чує, як вони булькають, канучи в неосяжний глибоке море нічного неба. Він дивився угору гору і намагався думати про ті зорі, що капають, мов, дощ. Але все було так високо і незрозуміло, аж робилось лячно і моторошно на душі. І він повертав голову до Славки, яка лежала поряд, поклавшись йому на випростану руку. Від самого сього душу поймало тепло і радість, і не хотілося думати про таємничі холодні зорі і про те, що буде взавтра, коли кінчиться коротка... Найкоротша в літі купальна ніч. Заснула тихо спитав Людота. І дівчина так само тихо, не ворухнувшись, промовила. Он зоря покотилася. Видиш? Виджу. Пощо воно є так, що й людина зорить, і на небі зорі суть? То суть вічі русинів, що відійшли вирій. А вірій на небі? На небі. І ті люди видять нас. Мабуть, страшно. Що ради? Бо то суть нави. Нави несуть страшні, страшні перевертні вовкулаки й у Ті, що на небі, несуть страшні. Однаково є страшно, мовила дівчина й довірливо прилашчилась, аж Людоту пойняв новий закрут полум'я. Та просто на них йшли дві тіні, і вони внишкли. Славка почала шепотіти якісь відвороти, але тіні виявилися хлопцем і дівчиною. Хлопець той казав Умикно ось видіти ймеш. А дівчина застерігала. Отець ноги тобі переламне, хай ламне, однаково вмикну. І пройшли далі. Ти не страхаєшся? спитала Славка. Ні, хоч нехай там що. Забіжімо кудись, у дерева, чи в сівер, чи на Луги. Лугарі суть обідні, не водять жін. «Тоді підемо на Дунай або в Галицькі гори!» Славка не відповіла. Він устав і потяг її за руку. «Ходімо!» «Куди? В Галицькі гори!» Людота засміявся. «Ні, ще не в гори! Ходімо до гурту!» Вони збігли до річки, яка тихо дзюрчала в пітьмі. Тоді побралися берегом у гору, де блискали вогні багаття з цього боку сидів сивий дід у старій ягнячій гунці і грав на восьмиструнній гуслі, сам собі приспівуючи. Поряд сиділо їй стояло душі з двадцять юнаків і юнок. Дівчата були просто волосся, і Славка тільки тепер схаменулась. А мій вінок? Тоді потягла людоту до води і, пристоявши, кинула вже трохи зів'яле повиття в річку. Вінок поплив, не занурюючись, але Славка не співала вслід йому, бо співати, щоб віночок знайшов їй ладу, зовсім не треба було. І коли вода віднесла його далеко в темряву, Славка, весела і жвава, потягла людоту сама до гусляра. Дід уже доспівував якусь, певно, довгу думу, бо тільки в цікавих і довгих дум такі, закінчені, як у сейі. Такої сте хотіли, поспитав діду молоді. Такої. Такої, загули хлопці і дівчата. Тоді бувайте живі й здорові, а я пішов до своєї хижі. Діду, ще однієї, тоді й до хижі. Озвався передніший отрок, не знати чому підперезаний навхрест вінками. Всі похопилися. Ще. ще однієї, діду. Ще хоч однісінької. Дід хитро мружився до них і впирався, але всі знали, що заспіває ще однієї і наполягали гуртом. Тоді я вам не думаю, а бувалину, нарешті згодився гусляр. Хочете? Хочемо. То слухайте, про Київ город хочете чи про язву морову? Про Київ город. Нехай. Тож були суть собі між та жона і мали суть вони чотирьох дітей синів Кия, Щека та Хорива і четверту доньку ясну Лебедицю. Коли отець їхній помирати здумав, то покликав до себе дітей своїх та й рече. «Осе, діти мої, прийшов мій, духодав! Не є в мене нічого, ні золота, ні серебла, ні горючого каменю бурштину. Суть у мене тільки три гори і пліші. Мислив єсь, як вас поділити, і так ділю. Хто найвище стрибне, тому вищу гору віддам, а хто нижче, тому нижчу». Стрибнув молодший, хорив, і доскочив коневі до стремена. І отець віддав йому найнижчу гору. Стрибнув середульший, і доскочив коневі до сідла. Отець дав йому вищу гору. Тоді стрибнув старіший, і перескочив коневі на той бік. Отець і віддав йому найбільшу найвищу гору. А четверті сестрі, красні либиди, на рік Воду й берег річки, що оббігали всі три братні гори Тож помер отець, а діти суть Зосталися жити там, де заповів їм Щек звіра, бо був гостроким стрільцем Хорив-хоронив землю роду А найстаріший брат Кий Держав переправу на залозній путі через почайну Дніпро Де суть збиралися гості з усіх чотирьох вітрів І звозили всякі добра і скіт і куни з усіх язик. Куна, грошова одиниця. Кий загородив город на горі своїй, і княжив у роді своєму, і молодша браття соромилася й стидалася перед ним. Було то літ тому триста, а може, й п'ятсот, а може, й тисячу. Звідтуду й пішла земля Руська, і сини Києві, й онуки Києві в ній суть княжити стали. Був бокий мудор вельми. І могуч зело, і серцем хоробрий. Так вони суть жили і поживали. Одного ж дня та й речекий до братті своєї. Браттє, і ти, ясна сестрице лебедиця Людота, заслухавшись гусляра, не зразу відчув, що його Славка тягне за рукав. Коли ж обернувся, дівчина стояла злякана і ховалася йому за спину. «Ти чого?» – спитав Людота. І дівчина прожибоніла. «Утікаємо!» пощо? Помалко. «По малко!» Людота глянув у той бік, куди зирила вона. Скруче спускався гладкий домажерич. «А нехай собі!» – мовив хлопець. «Я не страхаюсь, малка, того шопаря! Нехай відступить!» І торкнув, нахилившись колодочку ножа, що виглядала з навоїв. «Утікаємо! Завидить!» Надміру хвилюючись, мовила дівчина і поза спинами шаснула в пітьму. Людота якусь мить повагався, і коли славчина сорочка розтанула вночі, гайнув у слід гукаючи. — Та куди ти? Завжди, ну не лякайся! Йому куртіло почути, що ж мовив до братів своїх князький.